Bai, bai. Bueno, bueno, bueno, bueno. Aspaldiko. Bai, bueltan well, gaiuk. Ezker igazko. Zemoguz? Onda. <laughs> oh, beste <the> <laughs> ahotz bat. Ahi ba, derebente? Beste ahotz bat. Best ahotz bat. Ahi gaituk, gaitzen, Eh, bueno, música que no es directamente. Vale, ya está. Bueno, askenien, eh esteu baki nola hasi. Baino así, así, Ika ikao zuka o. o... Naide no sumezu. Su... ikare bai, eh. Bai, bai, baina bai, bai. gutxiago, zuka geiago. Ah, vale, ba, zuka. Zuka, zuka Ne, ne bai. Zuka, venga, zuka. Ne, irri ez zierte, no, zuka etidea. Ja, hori da le. noi, e argier. Egunan. E uno Neymar, eh uno. O <laughs> sea, sí. sí. da uno unas lor, eh uno Bueno, Aimar, bizket eh explicaisak. Hola, no hikoa programie, sino... es programia hikoa eh, bastante, bueno, ino que esto vena espero. Y también va a improvisaite nabil momentu hontan. A ver, momentu hontan niagot eh aurikularretatik aparte buruan eh No la sucis las deiusatu, anti. Antifaza. Antifaza. Ah, sen... Este inversor sen... raro, eh? antifaza. Bueno, sentid yenais antifazistia. Pequena <laughs> <laughs> antifazistia. Eh, ordoan, a ver, ni ne ne, ne, ne, ne probosa una fuerte este uh -huh. Oso fuerte. A ver, ordun, ni gizatina etzuliei, baldimazeat eh, ba bueno, er, azkar sen, oso senti berak, ba Sensibiliai, badimau, oso altue, bat kontuzibilitzeo programa honegin, porque aldo, zazuen glandula pineala, baldima oso kaltsitik gauta, jai zaldi, porque hua oso emaguen zua, galduko programa honegin. Esta? Estagi glandula pineala edo beste hain bat arlo. Aha. Uh Zagurreko -huh. programan, aspaldi zinu anguretzago, baina entzulintzago igualez, ondala bi hile bete, oh. Galo, claro, ordena. Olau, hile me... bete. Bat emateko ordena nahitze, baldima, txip. Bai, grabo genun. Azkeneko programia, Eta hitzintzen gara hartan eh, glandu pineale buruz. Yeah. Eh, glandu lapineale burugo horra izetik zer da horren atzetik. Yeah. Eta... Eta, bueno, nienekon ugezati, ba, azkena behin lagun artiken esan nula, ba, dutxatzen hitzela jabo gabe azkeneko urtetan. Eta, bueno, batzan zan entzuteko. Eta, bueno, ez, ez nuen atake direkto ikasan, <laughs> hor txet limitin. Jendie flipote heli usan bakarre horrein. Orduan ba, ez dakit. Gaur ertengoen gausagin ioule, ba bueno, Antzuliei eskatze eh, jotamendiken, ba bean eh, ireki berdun hori entzuteko. Bai, gaurko hitzein hitzeingo dana oso desberdina da bizi bizidana eta buruz. Orduan, oh. eh, bueno, ba txoke handia egongo da entzu entzulenetan. Entzulepatun da. Volvestea entzule... juntatas. Bai, hori da. Nik atsotzen, zanot... ba... eh? Esatzonik familia comen nuen, gaur zertarageto zen ona. Ajá. Uh -huh. Sí, sí no ba, nuen baske, baske, eta no es exactamente. Va, no en basque basque en familia. Et exactamente es esa noen. Bai, claro, en su leónche entero go zertalaia, zerta zeia, no. Ni udu, <¿verdad>? ni, <risa> rot, ni rot, gazeta, creo, fan. Vale. O Auso sea, ondo basque. En... estilo hori gusta. Haceri no, liberty libre vale. tipo, vale. Reina que nadie Eta buka tusan Aimar. Ori esineskoa da. Et sí. eta hola buka tusan. Uh -huh. Ajá. izan zer. Zer da ezin eskua? Ezin eskua da... Zez antzizuten, ezin eskua dela. Ba, ezan oztain, ezin eskua eh, Begiparian antifasa jarria, ero, berna, eusorose es, jarria, eusorose fizikoa, es, eh, irakurtia. Uh -huh. Edo, inkluso, ez irakurtia gare. Ikuztia gauzak. Hoi, ezan oztain, ezin eskua dela. Eta hor da nik ezan no oztain, ah, bale, mm, bueno, bani... Ni horta noia, bixat. Ikustea dator. Eh, bai. Ikusten zaiz ustetz gaina, baina oineztako antifada e jasotako. Onda geno oso difuminote da, eh? ni izatez ere horretu. Ez ez, baina nire ustez ah, vale, difuso hazi bidea. Baina, hazeko hau difuso, eta fango hau konkretean, bai, bai. fango hau poliki poliki. Ez da, nik eh, aportazioa nio hau iniot, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da. Ez, entzule aurreko kapituloa ja entzungo zian zarrera bat, Bizixo estrakularra iburu zitzengo gendula. Ostras. Zaini, or, e, e, e, e. Norbait, inbidago bergen gendula. Horria, or, ose, konzeptu goto oso. Karo? Bizixo estrakularra. I, biliaiz, por los ruedos, dan ikun nausuz, zenim, eh, es que barroa. Nibuen ni un programa, nibuen un programa dana, por los ruedos, eta bukatuta, eh? Zer. Ba, vale. Ondik nek gula la bukagoeo, baina beste zelzaren gertengo ik. Vale, bizixo estrakularra. Nik gulertzator, kapazitadea, ah. behikik haratao, Beixek erabiltzeke, eho, oh, beintzet, ez baina arte eulertu damezala erikin normal ikustien aparte, badaola beste moru bat ikusteko. Bai, Hori da, bai. da bai, bizio esterakularra? Bizio esterakularra da, en, begiak, en, oza, antifat bat datik egin, edo kobasulo batean, ikusi alizatea, edo antifat bat jartzen desunea, eta en, zure begi fisikoak dauzkazun bezala xe ikusten desula, baina antifat batekin berdi merdin ikusi dezakezu. Bai? Bizitzan normal egin dezakezu eh, antifaz batekin. Erabiltzen Eta hori deitzen zaio bizio estrakulara. Zu, gai zara hortadako? Bai. O sea, Iba, imagina, zu antifaz ahartuzuko izan, eta antifaz batekin egun guztia funtzionala izango zeinen? Ez, hainbeste ah. nioez. Ah, Ni nioez, eh? Vale, Ni ja nioez. Zure, zure gaitasunak noraino izten dira edo... Bueno, eh, eh, eh, asko daude. Ya, <risa> ya ja, ja, es que ya. Ja. Ya, eh, ja, es que... se ha juntado, qué sé yo. A ver, es que todo está eso igual Larrico concreto a Fanáis, igual pizqueta. Eh... Vale, da na erantzutea. Vale, vale, vale. Adibidez, su antifaz bat jantzi alko zenun, esan, adibidez, irakurri alko zenun. Eh, ni konkretuki eh, ni es Ez daukate daukaten zailtasuna da ez da katala inguruan bat neri egiten ditena en, baina badaukat osea umeekin eh, nik egiten duten lana da eh, nik ikusten dut baina irakurtzeko aina ez bai uh -huh. osea bueno ba nere denbora berdet bai Baina, en, eta, bueno, neri, eta konkretuago, neri erakutsi ditenak ere ez du ikusten. O sea, gu irakusten degunak askotan hor e, gaude. Baina, umeak eta heldu askok ere lortzen dugu egitea. O sea, bai? zu gaizeak, ume erakusteko bai. e, parien antifazak jarrike, ego begis egitsike, irakurtzen. Bai, eta bizitza normal ukitzen hogeita labordutan. Telebizio ikusi... Eh, jolastu hola, estu Saskin. Zu gore ikusi nezu. Bai. bai. Eta egiten dute, badago, badago umeak egiten dutela, nerabeak eta alduak. A ber, dana casa ne, eh, ikusi nezu. Nik onko bete zera ondik da geixo, eh. Zu ikusi nezu irakurtzen o susan dizune gauzo hose egiten. Eh, zure aurren, zu ikusi nezu hori. Berakeragustizio, mm -hmm. ala. Ba, Azukerakuste claro, eskaori. Nere lana da. Esad duzu. Niri egin, es dago niri egiten didanik esan duzu. Ordun hori izan da edu gutxora bera matematik e, bidera eh biderau emertzaitula. bai, bai, irekitzeko bai. Irekitzeko bai, laguntza behar da. Irekitzeko bai, bizio Uru... estrakularra vale. irekitzeko ondo laguntza behar duzu. Vale. Bai, badibide ez piesaba mugitzen malin zuk ikusi behar duzu mugitu egin dela norbait bear desu hori mugitzeko. Ah, vale. bai? ba, ziurtatzeko. Ba, horrelako gausak eta ba, aimarrekin ego naizen bezala, ez? Pelota batekin eta mugitu dio talde batetik bestera eta venga, ba, behar dezu bear desu hori, ez? Uh -huh. Nik askotan erabiltzen den eralabak eta venga indazut desdegise eta bueno, ba, bani joa, bai? Baina ez da, ez da berdina. Claro. Bai? Baina ja. be berez, printzipioz hori da. Hori da bizio estrakularra. Bai? Bueno, ba, galdera da, adibidez, eta itxuak Itxuek ikusi alko al, zeben bizio ez bat garau? Itxu batek ikusi dezake, jaiodanian de, jaio ikusi balimadu. A ez mi? badu inoiz ikusi, ez. Es? ez? Ez dakiz erdan koloreak. Uh -huh. Eta etzu gukizu pazientetan... Paci, eh, oste paziente detu aldan? Eh, o bueno, ikasleetan... Bai. Eh, bai, itxurik? Ba dau, itxurik. Daukatume bat. Bai. Uh -huh. Eta jaiozenean, etzen itxua, gero, gero bihurtutzen itxu? Bai. Eta zailtasuna dauzka, ikusteko. Bai. E, galtzen nahi da bizioa. Bai, umea dauka, saspi urte eta galtzen doa bizioa eta ah. irekitzen, hmm. ireki egin dago. Hori, bai? eta orduan duan, asko kostatu zitzaio nadibidez, hain oh, hainbarnera autasakan, etzula ikusten. Eba. bai, ba Hori ere irekitzeare oso zaila da. Yeah. Bai, autistekin ere egin daiteke lan, sindrome de daunekin ere da, egiten da lan, baina batez ere asko-asko egiten da lan dislezia, e, matematikakin arazua dauzkandean, e, arlo guzti horietatik ere bai. Dislezia dibidez egun batean, en, sesio batean, ematen zaio guelta. Horto er, Ni gitzeguen gitzuera, behar, zu esantako berdine repikau, baina <laughs> ni eh? eh, nio. Bai. Nogitzeetan nire gugulertzeko, vale, eh? Bai. Eee, aurduan, zu, zu, dagozu, Ni da, dauket, dix Bai. Bai, zu zertan. Bai. Bale, niondola gutxi entenonez, ez esist, iztitezala eta nintzen relajau. Bueno, dix da, baina, balta, bueno, balta, balta oto-octografiak gugei jo gaitasuna. Bai. <laughs> gaitasuna ona, ze da, baina, baina, baina, nireka zuen. Bai. Zuk, egun baten, Dislexia, baina esango benen unigual pixkat eh, beste grau baten daula disokotografia. Estaki, bai, te? Bai, esala... bai. Baina bate dobitan saiatu daiteke zuzente. Eta, abai? Bai. bai. Ostia. Gauza da, gauza da, vale, vale. elduetan zailagoa dela. Hmm. Bai? Ze hor, ba, ba hain marrek ere, eleno, igerritu du, ostras, ikusten ari du, baina burua sartu zei. Kaga, kauz. Bai. Eh, Elduak daukagu, burua sartzen saigula eta mugatu egiten gera guk geu mugatzen gera baina umeak ez dute mugatzen ordan umeetan sei 12 bitarteko umentzat badislexia edo horrelako arazo arazo hiek batean edo bietan landa lantzen lan, lan da eta berdin berdi berdin jarraitzen duten ostras berdin berdin esa dislexia gabe samo hori hori ba, da joñarte <coughs> eginen komentatzen claro Da, igual entzuliek esagozun, joe, zertako tapau begitxek, beste da ikustu maezu, ez? Zertako tapau, zertako jarri oztopuek. Bai. Da, bueno, oinitzeiena eginen arire, ordu, bentaja batzuke eba dauzke. Bentaja da, asko. Hori da. Bentaja asko. Bizio estrakulara irikitzetan danean, enzuk ikasten dezu, besteak baino bost taldi handiagoa. Azkarrago? Bai. Baio. Ser, ser, ser. Ikasi, orokorren, gauza ikasi. Olen una pondarda. Mira, puto, tipo de estres escolar eta mesela, es. Y ordan ni zenbat ordu sartu da alperrik, ikastolan. da quiero. Ikastolan quiero que yo sartu yo. Ah, mai, hori bai. Ya, etondio sartzeez, hostia. Bai. Zuk en bisiestrakularra aktibatu egiten denean, ez u jaizai gusten zure burguina alfa batean estatu alfa batean, estatu alfa batean ere eintzen dezunean, ikusten dezuna da dana seaski esaten da nan minuciosamente que ustena de a cada detalle. Baina begiek iregit, o sea, eh, antifaz gabe, o sea, ikusi, baina gehiago ikusi moan. Antifazekin. Antifazekin. Ah, vai. a cada detalle. Bai. Cada detalle. Bai, zu bizio A ver, eh? ser de cada detalle, o sea, a ver, a ver. perfecto. Bai, bai, bai. Antifada gain gausek ikusi perfektu. Ara, sí. Ni pantasias bat irikio, zu imaginau, ikastezo, imaginau, eh, la identitat masculina, imaginau. Adibidez, liburu bat, identitat masculina, persona da ionaira, ni, ¿es? De qué? Eh te imagino or apunte bat sortat zituz. Bai. Ita, bi aldiz. ¿vein? O bialdis. Eta beixegitzi, ontipasajarro eta detalladamente ikusi tana. Hor O es. A ver, a ver, nola no da... O sea, nola no no detailea da de mente ikusi? A ver, ez, ez dezuegur gertu. Eh, eh, zu bizio estrakulara irikitzen desunean, zu zau de antifazarekin begia kitxita eta ikusten. Uh -huh. Liguru irakurri dezakezu eta resumina ere bai. Baina behin irakurri dezunean, jazde zugeio behar irakurri. Ehi, benetan... Baina ja gulertzen dezu. Ja, beste amaino askarrago ikasten dezu. Beste gauza bada, arazobat bali madu bai? Mm. Ba, bueno, ba, igual. Eh, bizio estrakularra irekik gabe, ba, igual kostatzen mazizu, eh, bost ordu, ba, bizio estrakularrakin ordu bat. Ikaskuntza, kapazitadea esango, asko megoratzen dela, ez? Asko, izugarri. Ba gauza gulertzekoa eta erretenitzekoa. Erretenitzekoa. Baila. Bai. Retenitza gore bai. Bai, bai, bai, bai. Ba, bai, bai. Memori memoriane eragitegu. Baino ikastketetan bakarri baizketa da bizitzan. E bai? no. Da bizitzan zuia hastenzea ikasten zure burguina alfa batean erabiltzen. Orduan, gozu alfa bat zer dan? Eh, normalean go bizi gara beta rapida, eta sayona. Uh -huh. Bai, estresa. Ze frequenzi bada? Frequenzi bada. Ala. Frecuencia, da, da. Vale. da. Uh -huh. beta, beta, uh -huh. beta alfa. Hostia. Ostra, o eska, o sea, Ostra, mierda, vaya ludo nasco, falta sego. Y micrófono. Eh? Es de, es que es eh? Eh, eh. bueno, <risa> es que eh o sea, es gaude gertu orduen alfa bat horretatik. Bueno, hori ¿es? estakit. Ah. Depende claro. no no vera. Bueno, quiero gure nik ulertuta uketenatik eh egoera hose que lo gaudenien nien... Eh, Tetan. Eh, Oztetan daude. Ametxetan eo... vale. vale. eh? ba, gauden horren fasin gaudenin beste, oztetan daude batxe, ego... Depende. Depende, ez? Hor, mugillo, ja, gero, ez nagauden nien, ba, gaude, beta alta, esan dezu? Beta edo beta alta, ozera, vale. beta alta daia ja, bizi bizizia da, ba, normalean, lortzen mali... Gaurregunia, ia denok, beta alta. Ba, ja, zu, zu, zu, nuen konsideratzea Ai, Habe, baina, ob objetivamente. Zuberantzuna no, eh, esta... objetivamente, da zei, oza, sea, subjetida daia eta sartzen, oza, sea, ezin txin menti ari sartzen. O sea... Bueno, bani, mundu guztia bezala, batzutan alfa anda beste batzutan betan. Maño, o sea, persona normal bat, naiz. Daukat nere azarreak, nere lasaitasunak, nere nizaiatenaiz alfa negoten. Habe, ba, egunero jeiki, meditatu, pam, zugi identifikatzen suo no izauden alfa no izauden beta beta azkarrien Es esstra. Eh? Es. Aiz. Ah, es? Bizitzagen moderu bere bere egoerak ja. jartzen dizkizu baita ere, eh? Ja, zure ja, hor ja vale, vale. da beste leku bataz hartuko hinen. Bai, bai. hartuko gaur, ez? Es? Eh. Esker, que, eh. ber, horres da hartuko. Klaro, aldu una, una, una, una Gauza ni guru jakin, ber, alda neurtu ni eh, ze dako den cerebro hori alda neurtu sauserrekin makinaren batekin. Neurozientifiko eh, eta hori nor troi, Eta ikerketak ere badaude. Ba burbuinea frekuentzitan da dabilen, biotsa se frequentzitan da on, lai. gero askotan batera aldi justenen neurtzi be. Hori Joudi, Joudi spensa que no? bueno, horren ah, ba, gainen jardutuko intzet. Bai. Uh -huh. Koherentzi bat e, burbuinea eta buruen artean da frequentzio hor seta zaidek. hori bai neurtze bela ba petatuxek jarrie, kabliekin eta uh -huh. eta ordenagailu nikusteek, eh bisualki, argazki zigeta ikusileesque. Uh -huh. Vale. Bueno, a ver, eta hau zeinek sortu zuen? Zein mundi dator hau? Au Mexiko tidator. Es que, ¿ves? Anda, o asunto México. Gaur biarra aldiz, <risa> <risa> eh? México. México. Da México <risa> <la, beti ortzo. risa> <risa> <risa> <Mexico, risa> un se un Noistic. No Cactuco o cactus enoga. No la cactucenek. Lekue Espazio temporalki. <risa> <risa> eh, oh. temporal, baitu. honek eh, no espero honek sortu zuen. Hore, noe? Be, noe, Esperon. Hain uh -huh. bai? dela, berroge eta zazpi urte sortu zuen. Onda, berroge eta zazpi? Bai. Gaztia, hortu mohimentu, <laughs> ez? <es? laughs> A ber, gazte-gaztia ez. Txinan eta aziz ite zuten bere garaian. Umeak hartu etako uh -huh. eta lan sartzen zitu esten. Oh, es? o sea, oso, oso zarrada. O basa que ja, eginda pixka bat, eh, ba, forma amantza jo. Bale, forma amantza joan ez jontzen, Noe, Esperon hori. Es? Bai. Baina vale. bai, or, indigena batzuketara basauden, eh, ba, egu Ameriketan, justu, txinako ere irakurek jenao, or, eh, basauken, ez daiz, sonatzeizten, drunbalo, melkisedek, olakon bat, bai. arek bai jasozikula, olako, bai rusian, bai txinan, bai, olako antezente batzuk basaudela. Drunbalo. Bai, drunbalo. <laughs> Baize. Drun drunbalo. Drunbalo, <coughs> baina bueno, bai eta ustez ehikitotola. Dani naimaldi me peskat be de kasakaira kontsatenia. Ni eztia, ni drumalo eztia harreko belen. Drumalo harchek. Gente apiso no ve hortan. Hiru hiru hartuko bideoketan askek. Normalo, hiru ordu, hala. Bai. Horri. Ez Hor, etzia bizio estraokularra baina bueno, bere bere pajeduek, bai. Baina bai, horren liburutan bai jasotze nola, bai ezan desuna txindan zartzesi leben ko basulotan ba, gaitasun hori garatzeko, Rusian ebai, Ego-Ameriketan egon zaudela e, indigina batzuk, ba, nola baita e, europeu egon juntzienin pisketi ez bezala intzenela, tambien digainien hori eskutauzien nien, ba bueno, zaudela behaxen hartien komunidadien gaitasun hau garatzenen batzuk, eta uh -huh. orduan, antezientik ba, egon ba daude, Badaude, bai. Baina gau formi emantzuna hori. Noek forma emantzuna, bai, ziurtatzeko si dana ondo joateko, eta gau beha joan da, hogei urtetan, en, bas, mm, mejo, mejoratzen. O sea, metodo zientifikoa, bezala. Bai, eta probak ere da egiten, zientifikoak ere egiten haida. Badauska batzuek eta gero ja gehiago egiten ari da. Eta zen neurocientziadatik parte hartzea jarrita zeraburuenta horrela kausak o, o simplemente gente ha jarrita venga egin hau eta Bueno, hoen neuropsikologia beho deitze zaio Veo. Bai. La visión, pintar, visión extraocular. Extra bai. Neuropsicología. Veo. justo que beho, veo coinciden dau veo de ver. Eta euskeras angusto... begi. euskeraz begi, es? Eh? Begi que eh? ikusmena. Ay? B, G, I, Begui. Voy a ser. Me voy a Me voy a ir a su gasmo y Kuzmena. ¿Ves? No lo algo extra Oñas me voy a ir a su gasmo. Unchas me voy. ¿Ves? ¿Ves? No, se bajan y yo Hostia. Begui, se la gig o pase la gig. Vale. Ya están y apunta eh, ya. Espera, carricía. Inglesa que es, tío, hago ventaja igual. ¿Y Gausbat? ¿Se si va? Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A seguir O bueno, vale, seguimos. La supremacía Vasca. <laughs> <laughs> eh eh eh, eh a ah, Onurak, alguien no Onurak, zandeu. Eh dislexia. Bai. Zandeu erresikasi, erresatasune kasteko. Zer que yo. Pues eh, bruxi, eh, ba, eh dauden arazo ara gehiendetakoak eh bruista esa misión es bru bueno bruista bai bruista oso rexiada ni bruistan es ah zer ah, da bruxista? ba gotia batez beta nola be, beta beta beta azkarren hor be, egotea lo bueno lo hortzak bueno bai, bai, ortzak, bai. Ah, denean hortzak Hola, Biltzia. Euri, iori aiz, e Bai, baina ez dago ja, aspaldixan ez dago, ez dago askotan identifik baina maintan tenso hullen dotau. Baina gabetan ja ez dakit. Uh -huh. Len aparatu nokan, ta, no eta esan ana estan aparatu echarra sala, ken un aparatu ta ja ustu destu de leitan. Mhm. Uh -huh. Sí más. Uh -huh. uh -huh. yes, ba, uh -huh. Mhm. E, es dauden arasu guztiak, eh irakorketa, eske lista un día egondaiteke. Em. Eta aurreko Gero baita ere beitu adibidez. Kauso batekinuen berak eh eskeitiketak jartziatzek gustatzen, baina adibidez, beak ezin zuen hitz hitz egiten zuen ume bat. san? Eh hitz egiten zuen etxean, baina kanpoan ezin zuen hitz egin. Bai? Eskola joaten da, lagunekin egoten da, baina etsun hitz egiten, bai? Bizitza normala da, ume normala da, baina saitasuna dauka adieratzeko eta hitz egiteko. Eta hasi eta laugarrengo sesioan ja eskolan baiabeak e, zeuzkan bederatzi bat urte eta ja, laugarrengo sesioan hasi izan e, irakasleak egin ditze egiten eta bosgarrengo sesioan egin zuen aurkezpen bat gela guztien. Bai. aurrien? Eta oso gustora. Oso gustora. Ta beareba bueno, imaginatumea no laseguen, eh. Horri, ordun azkenin Kontu eh, emozionalak inen, ziero lotute lotu, lotu ongoa. Ah. Bai, ezke, es que beok daukan nada, emozioalki ere lan egiten da. Bai, eta lantzen desunian ere bai, familik iroa ere dena aldatzen da. Mm -hmm. Oza, ezke, es que da, da, da na, ez, eh? umeakin hasi eta gero, helduekin ere, ba, familian eh, konexio gehiago dutakazu globalki, oza, kontzientzia aldatu egiten da. Kontzientzia, pentsatzeko era, eh, sen, senso, sensoriala ere aldatu egiten da, dena. Joder, eso no es que se ha quedado en ese asunto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hoy en sesión? Es. Es que hoy en día, en la dislección, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dislección, La dislección es la forma de la segunda, ¿no? ¿Vale? Vale, pero contigo, ¿verdad, o bien, ¿verdad? ¿Vale? Hoy en día, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bai, bai. Yes. bai Honea tortzen dira askotan e, dislezia edo matematikako arazoak edo beste hainbat edo zailtasunak ikasteko orduan edo voluntade faltare bai daudenak. Baina dibidez, dislezia normalien izaten da BD. Bai, imaginatu hume bat BD-ko zailtasuna daukala. Basesio batean erakusten zaie eta ja, irakurtzen du hemendik irtetzen da, irakurtzen du En... Ondo. Ondo. Antifaz gabe. Antifaz gabe, bai. gainea, eh? Bizio estrakularra irekita mali madoka. Hortzun, imagino, eto nez, eh, ume bat, normali numbikin egezen lana, gira kurtzaten bezala? Ez, e, nera betalduekin ebai. Vale. Baina persona... er, errexana, zei amabi bitartekoa eunetik eun izaten da. Zer? E, eunetik eun, bizio estrakulara irekitzen da. Zei bai. amabi bitarteko umeekin. Eunetik, gut ja. Berri urte beltako jendik eta ja zaitasun geio. Irekitzego eguneko eune, egun. Bai, depende zure kontzientzia nolako daen. Dauden nola jakimerdut nik. Bueno, Odi, eh... segun semateanyo go capako siniskerako azkenin bizitzen zier se semaka paharrisko bai. se mugatzen sean zure burua. Egu eguen densidadia, nik. Egu oso potentea zaitasun geio. Bai, zure burua, burua zenbat mugatzen e... dazu? Se trauma ha Zenbat muga jartzen zaia zure buruari. Ori. Segun zein galdetzen bazosu, de ti en dinero usted esto epate. Esto esto esto traumari que está eso. Un tontas. Baise ahí. Que te estés, ¿sí? ni ni Ah, hostia. Hitzagiat. Claro, si su hasten sea ikusten eta daukasu edo concentración falta edo Cerdos que ten, va. Se que usa mejor orin baina eh? igual alda are bai eh, kontzentzi zeneukitzie, zure traumako, zure bagajie, zure motxili oso zaila da baina bizioz... inkostenteki bai, zelo e... dozko ez umoideak bai, o... lan egiten desunean bizio estrakularrakin bere ala da hori hori hori bere ala da, hori da politena bai ateatzen da, lantzen da eta gero landutakoan dutakoan, bueno, ea urrungoan ze pasatzen da bai hori helduetan. Ben eh? nerabetan ere baitare antzeko izaten da, baina umeekin eh, nahiko irraizia izaten da. Ostras. A ver, a ni gustua. A ber. Esas que claro, Julia zoolittle... eh? etzia eh, se modu zengoa. Julia oso beski, momentot tan ya oso beskian. O, Criston Gou, eh? Kontra ni probaccioa tengo nuga. Se zeprobarenko ze zenuke jakin de irrati proba magatela. Ezin dela ikusi. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> eta gure kapaziatadea, ba, deskriptizio kapaziatadea... Eta dutute baltimo? Ba, eta bastante gona da, eh? Eta ba, oso nahiz deskriptizio. Bale, eh? deskriptizio nahiz. Bale, harik mat... Nik pintatzen duena, nire bidez, ba. harik bat jarri eh, antifasata. Hori hori hori hori hori, jakiteko, jarri ba. numero batzu eskukin eta ber, kapaziatadea dauken ikusteko adibidez. Baina aurrena o... lan egin behar da. Ah, esta, sakandu behar da, ja. pixka bat burguña beraria imarraire zan dio, zuaize hemen puf, antifazaharri ja. lanean bai? Pixka bat burguinaren lagundu behar diogu, pixka bat ba, bueno, meditazio puntu bat joateko, eta gero hor irikitzeko bizioztrakularra, eh? Uh -huh. Ben irikitakon ja, bueno, ba, behar egin duena jarri, eta jolastu. Uh -huh. A gure esan, nik esan biutena, lehen antifazaharri janeu gala pasagostazula pelota bat, eta ni ya segidan azmadot pelota horren koloria zala Rosa fuksia es? Bye. eta gero, esagoza zu, baina ez da kolore da eta gero, segidan azmadot began koloria zala perdia eta o problemia zein da bastante kolore egixu da, kola yeah. oia problemia, orduan clara yeah. so, yeah. erreixasen asmeiiko, es? ya <risa> yeah. ni, ni da bukate nada eh, ba, pena dago, eze hau zuzenean dihoa bai? baina nahi bat ezo ume batekarri nezake Zuek ikusteko, nola irakurri desakean. Un momentu onten, esaten zu? Bai. Baina, oringu, oringu, oringu, estes behar. Kantu jarriko deu, musik jarriko deu. Bordun. Baina beak, baimena emak ordu, eh? Ah, baimena, ah, ez obligatuta. Garo, ez diotu obligatuko. Ah, jo, ja, bale, bale, bale. Egon baino, hor adibidez, eh, nire bakit gure entzuliak esti estetikuk, zanet, guztetan dana, Errezin, ez <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bueno, okay. du, uh -huh. ez? Bueno, bera, aixek, tranquilamente, bazaki ez duela preparautea udana, eta ez herrez. Zainet, un behoriz da olea, ez? Ez ki, gizak iso horreino, eh. zitergio erzatzek, eh? eh. ez? Adibidez, ez da no, e, bat ematen ahun, ez da pixkate beste mundu bateko gauza e, dazkina interpretatzen da, hori ba, zeuru Facebooken ikusi gula, hori denbora ausuntziok, Eta mozun justifikatu nahi ze, ez zinduna ulertu, ezela ez? Eta justifikatu nahi ze, arrazon... No, gizak izan, ez angoi enganatzeko zen Hor, behar burudatik asko esatei bere, bai, eh? Horren, bueno. esan egitek gure entzulietatik kapazko asko da koinak, igual sospeitzak hasiko dela gure datik, eta kapa gutxia koinak konfidun gaudia cien por cien por cien. Momentu honetan, hogetan margarra minueto nontik entzuten baldi mao, entzulia, eh? <laughs> ja poltsikun zio, bau, ja poltsikun zio. <laughs> Bale, ba, nahi ordo, ida oso oneritzezat, baina ez da dakit nahiko aldun etorri. Bai, zufan, zaiatu, eta gubitartian eh, berro baitan zaiatuko gara onen inguruan. O musika piske jarragoi hau. Ah, bale, ah, oso ondo. Ah, musika. Baina no, baina etorri biti hartin, holzeneak itzen. Eh, bai. Izetoraz itzen ja, Bai, ez genit, honnik horret, itzen ja. Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Pack up your tents to travel Through northern countryside Lay down your hammers, Lay down your hammers, brother Nahi zuei erakutzi, baina... Uel hurrengo baten ja esautengo atxuta, igual. Beste, beste pertsonat, igual e amen. Edo gero, amaitutakoan... Ego, deskarren dauketena. Ordureko ja ez? Eta gian, nik, a ver. Gire mundu antan, hau, es? argider nire andereinuek. Andereinuek, argide. Ba, orduan, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Ainau, ba, oniboruz ikasten eta mm hueltak -hmm. ematen eta... Zugaina ikusi, desu, umeak bai, irakurtzen bai. dutela? Irakurtzen dutela, eta irakurtzen dut, ikusi jut, umeak irakurtzen, baiki, iunpetan ere. Ja, iunpetan? Bai, antifazagabe, ba, iunpetan ere, e, irakurtzen, bai. Iunak uh -huh. gu meia zenbateraino, Iuna? Guztiz? Boa, guztiz. Nire txat, bai. Erra behantzat, ba, ez? Beak ah. ikusi irikitzen Bai. Dani guzti den konzeptu ala ketiera. So seta do lar iriki jentana. So bat. Ez? Es? Beix esa parte, ez es por ni be, oñarte iriki bagarri beix gile ditzi ta ez? Baina non nizuke ireki edo agonizuke dago. Sí. Ta guk itziten dago. Oni no, guk itzite gero ireki. Za, eh, sa, sanak. da zer. Oh, sue que sante san sue, eh? Sanet Gu, ireki... gu jaiotzen jotzen gabe da Baina gero itzi mm -hmm. egiten dugu. Bai, hezkuntzagati, soziedadegati, eskolaegati, bai? Isten joate, joaten joaten era. simplemente urduri hartzea nin gero, naizite ireki. Oraing ora ora gertatu na bai. Mhm. Bai. Uh -huh. bai? eh, burbuñe beta egoera azkarren hartzen baldin badu, ez? Urduri gaudeni, azkorta da blokeatzen da. Bai. Ez hori ba, garbi, bestela bisiko gausi normal eta da normala. Hau, oh, nintzat da normala. Nena gaur tza... <laughs> nire, nire urdu ni nada. Eh? Beres ber normala Enzo. da, eh? Hau denok eukiberko inoke. Baina, bueno, zu gulertu, zu gulertu, nintzat daudala ala hostia. Hau <laughs> gula, pastatzi daudala ala hostia. Baina, su txikitan hau, bazen eukan. Denok eukago. Eta deno daukago. Ja, baino ez ba esak gogoratzen? E, ez da es gogoratu, baizik, eta izten goaz. Ja, bai, bai, ulertsizut, zute, eh? baino ni ez gogoratzen txikiten baina gula. Ordun, ni ezaten bai txikiten badago kezu zuzok hori, bai, zuzu ezatu zu nago. Ni konfiart ez hori da mm Hori -hmm. da, hor da garazua. Hor da, hor da garazua. Bai, ni ez ideia gustuko chatenoin, ka indu berba honen, bueno, zuz hartzen prozesu honetan eta emaitzatu dutengote daute eta emaitza horren inguruan indu berba, ez? Hori da tema bat, emaitza eta ondorioa. Emaitza eta ondorioa barkatu. Onurak izan dio, ez? A, nola ez lo he estoy dando hitzak kausa osaka honek planteeiendo buena da hemen irekitzen da bide bat beste paradigma bat realitate ulertzeko eta gisak ulertzeko ulertzenos nik eh satik an familyen natzo hori ez da ba paradigma bat hau da e, perspektiba batetik ikusten do berrealitatea eta orduan horrestauenka jaite orduan da hori ba, ez ineskoa mia satide ez ineskoa ba estebela konkaje vale maia bai ezagutza ez paradigma, paradigma paradigma aldatzen do hala ez historian ser eta ja, oin on guk pretenditzia ja guk zela interpretatzen dugun mundua ja hori da gauza objektibo bat eta ja nolabait historian iritsi garela ja egia da hori nentsat estako zentsurik hau da osea realitateak hor misterio asko da ez, nola nolabez atego mm. orduan nik hemen nahiko nukena mai gainan pizkat jarri da zela da posible hau <laughs> sai <laughs> e, nere burua sartzen da esan dit ilunetan ez ilunetan irakurtzen da ze igual ilunetan baina ezta guztiz siluna eta orduan hor daude yeah. e, argi pixka bat dago eta justo hortako sensibilidea hunditzen da eta orroan argi gutxi hori sartu egiten da horrela ikusten da hori hori nire buruak esaten dit horrek hori da koherentea gaur egungo paradigma baina horrela da oso seriago da satik aber zu jarri eski oso antifas gusti hori argirik nik ez dakiz sartzen den osea horresin yes. Sa, kapal guzti horiek eta gero, horregirik ezta zertzen. Horren, ba. segertatzen ze da. Segertatzen da. Bai. Nik, guen puelta beha bingoizut. Bai? E, Zudaukazu kotxe bat. Da, kotxia, konparatu daiteke, bai? gorputzarekin. Vale. Kotxea daukazu, ta kotxaren argiak ze izango zen, gorputzean. Begiak. Begiak. Erruedak? Eh, ankak. ankak. E, limpia parabrizak? Para Odi, e, eh, nola? Tikitiki. Betia, ba, gasolina? Odola. Canarias. energia itorea. Eta ba motorra? Biota. Eta Bai. bai? Zene jartzen du martzana kotxea. Ah, eh, se e, e, bai, gidaria, gidaria. Gidaria. Gidaria. gidaria, gidaria. Hau ni ne kotxe galdi bada? Ni. Bai. I. Bai, bide gaus desberdinak dira. Kotxia eta gidaria. Bai. Vale. Gu ere horrelako gaia. Da daukago burputza? Uh -huh. Ta daukago beste atal bat. Ser. Hori da, Hori Horide um. Miguel, oindala, eh iruarrengo atalien i komentatzen bada vestido de humano. Aita. <risa> <risa> eh? <risa> o justu hori erek esplikatzen. Horri buruz eitzen gina bada de humano esate ginian. Bai, bai, bai, bai. Nei, te tengo horrez? Bai. Ba, bestia o beste ze Gorputz, nolabide fisiko edo fisiologikotik, ats, pesala. Bueno, antes borrakin bai. bat eginda, nolait, baina. Bai. Batzuek esaten dute glandula pineala. Bai. Beste batzuek esaten dute eleter. Beste batzuek esaten dute hitzaskoa daude. Latiz. Latiz bai. Besteatu arima, arima edo anima. Danetik. Baina azkenian dago zerbait hor. Da hori Ez dago hemen. Dago hemen, atzean, ukolonduan, ume askoak ikusten dute eskutik, bihotzean, sabeletik. Eskutik? Ah, Umiak eskutik ikusten dute batzuk. Eskutik ere bai? Hori, ah, klar, hori izati importantia. Aro? A ver, a ver. Hori, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Ez gauda, horregatik anez da, glandula pineala, ozain beste arreta jartzen zaioa glandula, bada agarrantzitsua glandula pineala. Baina, hortik ez da ikusten. Bai, orduan gorputza osotasun bezala hartu behar dela. Kontu dela begiak edo ez begiak. Bai. Eldu asko etortzen dira eta jartzen dianmen ikusten. Horrela. Hirugarrengo begitik, izaten ah, ah, Esatzen da hirugarrengo begitik. Ay. Eta agian hemendik ikusten dute, alde batetik. Ay. Eta hori konturatu arastea pertsonari askotan kosta ite sait. Nei, sai ez dela ikusi begiak aparte lagata. Ori lanetzako saiena. Da Bai. No la... Definituko nuke, zerbait desinezko bezala. Mai. Bai. Baina, desprinzipios desinezko <s1> bezala. Beno horretan egin, amenez. Mai, mai. Oin zuri jarriazkero antifazak, eta hu jarriazkero atzak, aurren? Bait, a ber. Ego, egon, a ber. Ehm, Pokesuek nahi desue guain zerbait ikusi. Eh... Guk, mai asko. Ser... Ikusi zure ikusi. Zerbait ikusi, ah, mobile horrate izan. Ah, bai. Ah, hori esan dizuet, hasi e, yeah. aurretik nahi baduzue egingo dugu, erresagoi e, izango san. La, gunden, Gironean, guain sailagoa da. Ja, yeah. guain da. Yeah. Nest sailagoi izan. Zuk ni ani bai? Sí. Ni, Zer. Na, ni, ni sinia, enternau berda, en es? Bai, eh, bai. Ah, ah, vale, hola, antifoda gertatuko zaio zure gertatzaisu bezela. Ja. Duda zan hartuko igual beste bat badaba. Jaio. Gella baño... i seguindo, sí. saki. Eh, es ja, baño, dutekin hoindiken kostekin, sait. A ver. Ajor. Umia eta ondo dago. Baina aldi berian zure gaitasunak ere ordauz. Niko indiken eh burrukan nabil, bueno burrukan, nabil entera natzen, koloriek ikusteko. O sea, argi pizke hartzen baldin badak, koloriei antzemateko. Baina nik aldera den berda, hasi. Hasi esan egia dibi, hasi. Bo, negra. Hala, hasi, hasi Azk, guztatizte, Eh, hasi. Ik, gala, alderatetik nik usten diat, erakarra garretu asun era bat daukela, begi segitxite ikustiek, ez? baino... Onura bat zozkelare bai. Onura bat. I, irel buru ez daiz ingo. Zatu beti hori ez dena egaz. Irel burua. Zail burukin. Eh, Naibaldi bat kompartiu. Hazi haiz etortzen. Eh, derrena atortzen. Bale. Zail burukin bat. Eta gero. Zail buruz beste bat. Bale. Zail burukin dere, Ni hazin itxean argi derri deitxu nitxuani izen nuen. Ba nere jakin min hortan ainzela go alde batea eta bestea eta hau lurrea ekarriko zula e, papeletiken zeozer hau benetan ezautu in berdia nazin interneten behitzen eta hartunean telefonua eta argi erran telefonoa zerrenda bat hartunean argi errio te gintzen. Baina eh? ber i doski joan gausak burun ordenatzeko bazela o aitzan bai, gau... exactamente visión extraclular revolusira kurtzen bai. eta gausak eta gaus zer dai barantsita hori ona hori eh Zartzeko, ona. Olako podcast hola. bat entzun baldimania le nouva igual. Gaurren de la utxenaian hori. Vale. Vuelta guchicho ermandaio conichian. Vale. Baño en posible, au sea. Ba, vale, ba, onda, vale. Pregunta: ¿La curtsa Jakobon liburuak irakurtzen bestien liburuak, o sea, una bestie? Jakobon, yeah. eh, dia. eta ni jakin mino eztan bakik, con mucha no Da ser una jakin proau irakurri. Vale, vale. Prologiatik, prologiatik. Eh? Vale, vale. Bai, Jonik, ja has lo gausa bat esan du lanik, eh, naidet pizka bat rekalkatu bal, Alda, alda. Se eh? en técnica honek familia askoei lagundu aldezake, sesio gutxitan dauden sailtasun guztia gainditzen. Eh? Ume, familia asko daude sufritzen daudenak, bai, umeak dislesia dutelako, ba, autismoa da daukatelako, matematikan zailtasuna dauzketelako eta hainbat hainbat, hainbat gauzekin. Eta banahi gustatukoitzakin pixkat en, ba, norbait entzuten nahi balima da ba, ba, zailtasun guzti horiek lagundu daiteke, asko ze azkarrago. <laughs> ja. He eh, dut bideo bat orain argierek bialdutako bideo nik hartari ikusiko jet, eh? Itzetjai sentitekin. Bai, eta kontatu jaue. Argider, vale. Eskea que konbertzaixoa zabana. Ah, hostia, barkatu. Ah, i... ah, ir... i... ah. No, ah, hostia, claro. i bai. Da raiz un chaval. Exacto. Eh, da Junctionitech, Ez hondizik. argi dira Joan komentatzen, eh garrantzitsu dela famili soileta ba jendei jo, sufritzen ai diela ba umiek, bueno, well, umiek Ava. norbaitek Ava. ba zailtasunen bat daukelako horri bueltie sinen manda, ba azkenien bizixeke tira da tira da tira hiek. Bai. Eh bizigan gizartean bizigala gako ta ala eskatzei Eta, bueno, ba, hortan bizio estraokularrak estra, estra, estra <laughs> <o> begik. <laughs> bizio estraokularrak, <eskolara> <laughs> <laughs> ba, Bai, eh, e, familia asko pasatzen dute, toki batea juten, urte asko pasatzen, beste batea, oza, sea, bi urte alde batean, beste bi urte alde batean, tapatzen, beste bi ur... tapatzen, eh, tapatzen. O e, bai, eta gero, tapatzen dutenak gero, araza hundia goten dira batxireatu aldean. Bai, batxireatu aldean, ja, ba, bueno, beste arlo batetik joan joa dutela. Eta bestela ere burruka batean daude, bai, urteak eta urteak eta umeak nekatu eta nekatu egiten dira. Eta azten da hor ja sentitzen, ez duetela balilio, eh, behaiek arrar badirela, zaltasuna sa daukatela, ba, hori ba, ba, saihestu daiteke asko. Vale, Dani Calderia izan. 12 urte arte izan den ez? Hor rango bat izan den Adin rango bat, 1000, 1000 persona o 100% erikitzen dala urte like. batzu. Coinciden... ¿Se sí, marca para ti? ¿Ama viurtearte? Sí, amabibitarte. Sí, amabibitarte. Sí, amabibitarte. Unetik... Vale. Ya está, dato, lo importante. ¿Ni hoy? ¿Videos ocuarios? ¿Videos? ¿Videos? ¿Videos? ¿Videos? En internet de video. ¿Videos? ¿Videos? ¿Videos? ¿Videos? ¿Videos? a k k l Da, gero, bizion estara okular. Bai, Baila, ikude, ikusi. Bai. Hori da. Eta hor hartzen da bideo baten, bi, ume, kuatron e... raia, bai. eta jolazten, bakautza pean antifaz ekin, ez da bezerrik guzten, eta da bizo hortak Pena bada, ze guztu, bideo gukatzen da, ja bateri falda xakunien fitxat botateko irabastea doiala, eta tak ormoztu ikinda. Ez da ikusten zeine irazten. E, bai, ez da joa. <coughs> Eta bi bi video, este, gero, bigarren bideua, kabeztot entzun orduan, ez dakit entzuti importanti da, no sabi, dabil liburu batekin mainazta... Bai, eh, Liburua irakurtzen ari da. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Bai. Yeah. Bai. Ni no kuriosu, jesat, zemak kapa jartzen dien ez? <laughs> batekin zaldaneiko? Eh, bueno, depende. Uh -huh. Adibidez, jari eh, ez dio jarri hiru kapa, jarri dio beste antifaz mota bat, kochoekin, uh -huh. bai? Depende. Ostras, ordu de mordua. Baya baina ikusten da argita, argita. Hori zengo zan ba, ez? E, Neetatzaiena da identifikatzi ez zer zert nahi duen mejoratzi o zer nahi duen aldatzi, eta au, aukera bezala ikustia. Bai. Ez? Ni, er, behisek itxite, gauzein dira gauzein, gauzein, nojero lehizkela hori zabaltzio, nahi zabaltzio baino eso, jendia horrein relajaute, tortzie ba, podologoa jutan bezala, adibidez, ba, zahia ikusten. Ba, umeak etortzen dira gustora. Ja, da hori beste, umi gustuali. Zingon moteriziai ere bai, gauratzen ez ez zartu, hondalak bai. gutxi zartu zaren e, uh, Euskal Gizartea, zen gau, bueno, gure inguruta ez? Bai. Eta hon, e, normalitzaute da, totalmente, ez? Bai. Umeak jolazin, berez, bestelekoatetik ikusit, gara gaten, ze, umeak jolaztea gara, zertak, lagaina bai. pagoa erotan mara euro, baina, bueno, hortako eh, jolazitza bai. gau, ez? Eta gaur honin familia askok erabiltzen deu, Eista eh, bat eh, eh, garapenen laurrepen launtzeko ez? Eh? Ba Ge gainera en, ni haina asko esaten eskoletarako, baina gero eh, zuk behin hori lantzen naizean niian, bai? zure kontzentzia handiagoa da, zure burmuña lasaiagoa du,it bai? zure izate horrekin gehiago sabere bat egin da. Bai? familiko giroa on, onura handia egoten da lasaitu egiten da, bai? Baita ere, bai, igual bullying pasatu dituztenak edo bullying egiten dutenak ere asko laguntze saiei be, berai ei, Eta horrek laguntzen du famili giroa hasetzen, bai? Mejoratzen. Kirolean ere egiten duten kirola ere onura hundi egoten da. Bai? Eta hainbat eta hainbat arlotan, o sea, lagunekin laguneekin erlasenatzeko orduan ere onura hundi egoten da. Ze ja, adibidez, nik veo bizioestrakulara balimadukat, bai? eta zunerik bulin egiten madimaren zu, ni badakin nola erantzun zuri. Nola. Norkatu da ezkarre. Zukontuan hartu berde zu, zure izate horrekin zaudela. Zure izate horrekin batekin da zaudenean, badak izu zerrekin berda. Yeah. Hino <hums> horrek ez dizu esan berzer. Ezka, ezka hori da. Kaso, ez zenbatea zenbatea nioen. Erantzune... Ba, eh? zune... Claro, amén. Osmeni ikuste da autopista bat, kerta autopista da, eh? Zere psikologuna Homer, por que ez da ezaten gizki, eh? O ni erabitzet adibidez da oso ondortzetat, baino jodea pausa bat arutzo ez era, eh? Bai. Ez da tene superioritatea eta beste bide bat, hala, jodea, ba. Claro, eske en neresprintzik adibidez eh eh baumebat lanketa bat egitera zi juan, e, urte tardi bi, or, bi urte zi juan, eta gero hemen hamar sesioetan dena. Osa, bigarrengo sesioan ama mikua zan. Eta bigarrengo sesioan ama medikua zan. Osa, pentzakera oso desberdina. Bai? Vale, vale. Sa, eta berak esan zian, ez daki zeiten desu, baina jarraitu. Esan zi da. Zenera alaba, ja, ateratzen da etxetik, eta hogei bila di joa. Lehenu pasa, eta lehenu kapasa etxetik irtetzeko eta etxean seguen negarrez. Eta zi joan, bueno, mm -hmm. urte bastante beste harlo terapeutiko batzutan. Joder, da, e? txam. Hombre, akumulatibu ere bada, eh? Zera, posibleare bai beste nein neolanketak aktibatzi ere bai, ez? Bait. Bueno, nil, lanketak itxek yeah. ere, neitoko zitek, eh, nire nik, ikustez niun neure korapiluai, ba, frentei. Akordatzen hau, ba, akordatzen hau, nintxe momentu, nintxe, zenbogu zau, da, puf, zantzian, gozem ordu ikusi itxea, agorratzen gala iz. Bai. Ez dira, zarko, zerrek, ez dira, eta horretzen baina. Baina, kordatzen. Eta, ah, pertsona hau hartu da du, ne? Baina, iti Ah, bale, bale, bale. Jo, nio, agorratzen hau, oso ikututa, Bai, ba hori. Claro, claro, ba, hori goko ez ikusten jugamen. da umiek igual, ba ondo pasagoi bete ta baino eltzenai gaituko neien, ba en eh, tipula kapa, o no las hanek ego densu uzak gaun neien, ba geixo kostatzek aldo batetik, ni neurie esti enialago ikusten, ba bestiena igual RS izango nean, no honek ausak ego bestiena, baina neurie azkena neurie ikustenian. Eta, karo, hori, arpei aurrein jartxe genin, Dios! Eh, es, este, este, este, <risa> unhiel, esela, jolazien, eh, jolazien gusto yeah. hartxe gela, ba, neurik oztain txitean hartxe, gora, bera, brr, bera, gora, bera, yeah. eta, bueno, ba, gero, gero eskertzek. Baina ez tala, jolaz, eta, eh, bueno, segun, ba, gero, norberaren nola da on, nio, nio, nolatakao ziten, nola egotie, baina, oso eskertuten atzio. Y digo, "Comenda baina veo veo etzenun egiten. Veo es nun egiten. Veo etzenunak. Así dices, Jose. Este sosito. Así digo en Mallorca, peoquin, era bueno. Ba, ortxe. Maia se si hoyetan etzan veo. Este sosose. Sí. Hurrengo aten igual esanaduna. Vale. Da igual vez. Y da ni." Ni no ni quiero señir. ni. Ni voy seguro. Seguro. Argasuat. Ni naul terafin. Eta orduan da terapia bastante corporal eta taola eta bionergetika gestalt, psicoanálisis lacaniano pilimadan etikola, oso presentera etortea, neu buruekin konektajea, pilimad aurti doa, ildoa, ez? Ildoa. Ildoa aurti doa. <coughs> Nik gaur da trauma dakot, obviamente, uh -huh. ordanda, connecta, ola, ta, ta Eta orduan ba pilimad aurrekin konektatu da bakartadia eta tristuria talako usan. Eta morro bai. Orduan se, ni on apuntaje manais? <coughs> Agua azkargua? O bai. Azkari, ai merkio, azkari merkio, azkari helburua, eh? merkio. Nelburua atxean hori da. <coughs> Bai, beretan? Bai, baitu. En, udara honetan, eukin nuen, emakume bat, ezaten zina, horren nengo zezioa, bere, alabak, bere alabakin, ez nuen egin berekin, eh? Bere alabakin. Zer da, baitu, hauez deu esplikatu. Egiten detenian lana, e, beorekin, e, da, ordu bat umearekin, eta ordu erdi bat gurasoekin. Bai? Gurasoi transmititze zailo, en beo egiten deten lan horretan, gurasoi transmititze ume horrek, ume horrek, eh? Zer behar duen, gomendioak? Ez da zer egin behar dezu maizik eta gomendio batzok, bale? Lehenengo sesioan, udara honetan, emakonegatorri izan, desantzitan argi derpapeloa teman diazu, nire terapeutak irurte esan ditena. Jundala esaten irurtetan, zuk egun batean esan ditu. Ja, mm horren -hmm. yeah. yeah. bajatzea ez eh? hoz, Informaixo batzuk, haber, zuke kapazitadea duk eko zuzut, bera zenik, ez? Eh? Es que ez bagarrit veo, sana o. ¿Ves? Vale. Ahí ne ne ne terapiaudian, <risa> paradigmatik, ez? Eh, gure nerbio sistemak gure denbora bat, ba, gau, gauza batutarako, ez? Orduan egun bat beste gauza ez ezin hain, ¿es? Orduan da hortun ta, gero ta geixo connecta ta, gero ta geixo, ba. Este cercati que ezin daguin. Ese es hoy, ¿es? Ordan. Baia cercati que ezin daguin. Ni ni este, ni estegi, sí. ni estado, ¿ves? Sí, es. sí, sí, or, sí, orde, sí. paradigma hortatik na eta ordu kuñoa sartzen duzu zure gorputzean konektatu hinezak eta urrengoan pilima dixa eta gaitasun bat ba len estakotzuna presentian egoteko zure buruan konektatutako konstante egoteko ta tun tun ta nik jaigarte jotore ka bi arte jot baina bueno, ni urteta erdi ez horren ez da interesantea ba, ba urtete erdi gaino ba, Iaitat, imagina'z aterenean, ia autobustia. Orden, oi, orden se, a autobustia klaro arte. Claro, hostia. Waleta se, orden, zure produktua. <laughs> Saldo. <laughs> Regesando eso. Cergate ke ezin da egin eta orden ni galdetzen Zergatik bai ta cergatik bai ba. Eh, zure buruak esaten badu ezindala. da ezin da. Zure buruak esaten badu, mancho dijo la, mancho dijoa. Ja, eta zu justo hori lan txendozo. Zure buruan e, bloke hori. Bai. E, Oste gunean egon nintzen, batekin lan eginten, bai? eta honek esatezian, argideer, itxoen, itxoen, ez jo nain naizkar, mantxuo berdet, nik mantxuo berdet. Eta bolara baten utzi nion. Eta handik gutxira zan bueno, utzi dizut, eguain nire dezaken nahi detena, nire ustetan zer egin behar da, bai. Eta zgin nien eta jolaz horretan azizien jo, koloreak ikuste eta guen galdera bat zei amabibitarteko umeak zer dira? Eh, zer, zer nahi dute egin? jolazdu eta liburu bat irakurtzea antifatu batekin zer da? beraien zako jolazdu vale. bauda ez dakagunak aldu alduek ja. arzkoek hartzen dute espiritualidadea edo medunioadea edo horrelako e, gauzak bai? De inberdet, egin behar detestakiz, right. eta ez da hartzen jolasa. Yeah. Hori elduet. Bai. Ja. Azu hartzat ez un jolazetik dala bidies? Bai. Ostra, espiritualitate jolazkoia, ludikoa. Jolasa alaitasuna. Irribarrea. Yeah. Olgetan benetan. Burbuñan, zero. Zue zau de pentsatzen. Zubai zu, eh, olgetan zer dan, ez? Ez. Jolazen. Olasean, ba. Bito, azkene, olgetan. Milo? <laughs> olgetan. Justu orduet bete du. Bueno... Bai, estoy online de, bestetan bezala meloi hondibatea. Se meloa. Tipo clickrang ez daigno urrengo, o sea, meloi venga, hasta hecha ni tiene. Es que no me eh, puedo. No, meloi. No, Santiago, Santiago va a botar con este meloi. Urrengo hago, atala. Ni ona. Botako useose. <laughs> Yo <laughs> se, se buruan. <laughs> Eso Se me ba, lo, se me <laughs> lo. <laughs> es en Es, va, ba, aurreko Saiuekin lo tute. ¿Es Eh, Duportu eta bugauta. Ondo. On Ez indartze. In Zer? Saiagameloide ga, baina. Gai. Es es, es es es gai gai. gai, gai. <totipos> <tipos> Au, mennian lotu. Ma, saiagaurreko ariekin, ba ber, urrengo saisuen espiritualitatearekin nola jarraitu? Bale? Ondo, urrengo saisuen espiritualitate de máximo asalto neo. Máximo era? Ez, errdan, máximo da. Yeah. Bueno, espiritu ele lúdico en concreto asko ustexat, eh? Nei. Gola puntuen ni ahora. Ni utzet ja Imar, ia puntagoaiz, hona ez? Baina, ondo saldua ez da suntua eta... Nia puntagoaiz, kontu da noiz, ez da genoiz. Kau, bai. Nia rapiz du dit, mintzeta. Bueno, eta beste baten bat entzuten nahi dana, eta nahi baduen zuen, ba, badauka nere web horri aldea, ikubisionestrakular.com eta horre nere telefonoare badago. Nahi badu. Vale, gero kontutan auki ondigen esto la jarri, ez da direk tunda no, jarriko mai dan batean eta Eskerrik asko. Zuei. Zabaltsati besteak. Bat. <laughs> inbitatzeatik, zure wifi-sha ekartzen. Zure Eta Gaztaia ta asko, Eskerako labaire <laughs> bai. Eskerrik asko. Pena. Normala azkerin, bai. bueno, eh, da, esker on, eh, dano gorde ez? Da bueno, mate bai. ba, ba, ba, ba, askerin no no. Ixo. Ke yo tarak hori da. Hori da. Bueno, va eskerik asko. Eskerik asko. Mil dere mil Venga, ando segi. Cómo se ha continuado, ¿eh? Eso es estrategia. Ni surebiera nada sin más. Galdera Gilodaska, Galdera Venga, cómo segi. A yo.